na nehu i svihbih a اجمعين i on tvebih im bi ahsan ila deen, Zahvola, uzvišenom Allahu gospodaru svih svetova salavat i selam donosimo na Allahu poslanika Muhameda njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe počelas inshallah taala počinjemo sa ovim druženima predavanjima mol neću uzvišenog Allaha taboraka ve ta da uni ma podari koristi za sve nas i i bereketa, i da bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Uz Allahu, subhanahu wa ta'ala, pomoć i dozvolu, kroz ova predavanja komentarisat hadis koji je poznat kao hadis Džibrila, ili Džibrilova hadis. A to je poznati hadis poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, u kojem je, dok je jednom prilikom sjedio Rasulullah, alaihi salatu wa sa svojima sahabima, došao Džibril u ljudskom liku i postavljao pitanja Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakojao je on odgovarao došao je sa ciljem da poduči ashab propisima vere dakle uzvišeni Allah ga je poslao da poduči ashab Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem propisima vere u rivayatu kod imama Muslima u verziji koju prenosi Abu Hurajra radijallahu anhu ovog haditha kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo je bio džibril na kraju ovog haditha Došao je da vas podući propisima vjere kada već vi niste postavljali sam pitanje. Kada već niste sami pitali, onda je došao Džibril. To jest, uzvišen je uzvišenje Allah poslao je Džibrila da postavi pitanja koja vi ste trebali da postavite, ali niste. Trebali ste da to sami, da se o tome interesujete, da, da vas to zanima i da postavljate pitanje, ali niste to uradili. Hadith Džibrila je jedan od najbitnijih haditha u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Ako bi rekli da je to najbitniji hadith, ne bi pogriješio. A vidjet ćemo šta je hadith Dibrila, to jest vidjet će oni koji nisu se ranije imali priliku da susreću sa ovim hadithom. Dakle, ako bi rekli da je to najbitni hadith u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ne bi pogriješio. I zato su neki islamski učenjaci, kao što prenosi Hafid ibn Hajar al-Asqalani od imama Kurtubija. Govorili neki islanski učenjaci ibn Hajar prenosi to od Kurtubija, a i drugi su so to govorili. Da je za hadith Jibrila rekao da je to Ummu Sunna, Majka Sunneta. Isto kao što je rečeno za suru Al-Fatiha, da je Majka Kur'ana. Ako je sura Al-Fatiha, Majka Kur'ana, onda je hadith Jibrila, onda je hadith Jibrila, Majka Sunneta. Šta znači majka Kur'ana ili majka sunneta? Da sve drugo prezilazi iz toga. Isto kao što je tebe majka rodila, od nje potičeš, tako isto i sva značenja Kur'ana i svi propisi Kur'ana vraćaju se na suru al-Fatih. To je sažetak čitavog Kur'ana. Isto tako je hadith Džibrila, kada kažemo da je majka sunneta, da čitav sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, vraća se na taj hadith. Obuhvatio je čitav sunnet poslanika sallallahu alayhi wa I zato su mnogi islamski učenjaci navodili ovaj hadith na početku svojih dijela. Kao hadith dijela se cijene po namirama i la amalu bin nijat. Neki bi započinjali sa tim hadithom da napomenu onoga koji čita njihova dijela na bitnost nijeta, iskrenosti, a drugi bi započinjali sa hadithom Džibrila. I tu imamo dva najpoznatija imama u hadithu koji su autori dvije najpoznatije hadithke zbirke Tu su imam Bukhari i je započeo sa hadithom koju? Innamal amanu vinijet. Djela se vrednuju cijene po namirama, prema namirama. A imam muslim je započeo sa hadithom Džibrila. Imam nevovi Ebu Zekerija započeo je svoje poznato djelo, 40 nevovi haditha sa ova dva haditha. Prvo je spomenuo hadith, djela se vrednuju po namirama, nakon njega je spomenuo hadith Džibrila. I u tome je šarat da su to da dva najbitnija haditha koja u sebi sadrže čitavu uvjer, najbitnije propise vjeri. Kažem ovaj hadith se zove hadith Džibrila, a to je skraćeni naziv za ovaj hadith. Običaj islamskih učenjaka jeste da poznatim hadithima daju nadimke, pogotovo ako je riječ o velikim hadithima. Pa za ovaj događaj kada je Džibril došao i postavljao pitanja Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kažem hadith Džibrila za hadis ukeme poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio o Deđalu kažem hadis Deđala hadis ukeme poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio o dešavanjima na Isra i Mi'raži kažem hadis Isra i Mi'raža hadis ukeme poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio o sudnjem danu kada će ljudi odlaziti odlaziti od poslanika do poslanika i tražiti da se zauzimaju za njih kod uzvišenog Allaha, sve dok ne dođu do Muhammeda s.a.v. taj hadithu nazvali hadith, šefata, hadith o šefatu. Dakle, imali su običaj da daju velikim hadithima nadimak iskraćeni. Dakle, ni ovdje riječ o hadithu Džibrila, da je Džibril nešto rekao, da ne bi neko pogrešno razumio, da je to neki hadith u je Džibril nešto rekao, pa kao što je hadith poslanika s.a.v. primjera radi, eddinu nasiha, vjera i savjet da je Džibril neki hadith rekao, ne Džibril je samo postavljao pitanje jedino što je rekao ovdje, u ovom hadithu Džibril jeste da je postavio pitanje i rekao, istinu si rekao nije ništa mimo toga rekao ostalo su riječi poslanika i onoga koji prenosi taj događaj ali je nazvan hadith hadith Džibriila zato što je Džibril bio povod ovog događaja, njegov dolasak ovaj hadith ima mnogo rivajeta mnogo predaja, verzija Ono što je najbitnije jeste da je hadith vjerodostojan. Hadith je vjerodostojan. Bileže ga i ima Buhari i ima muslim u svojim sahihima, a to su najvjerodostojnije hadithske izbirke. Kao što ga bileže i autori drugih hadithske izbirke, poput Ebu Daouda, Tirmide i drugi. Možem to imamo dvije verzije ovog haditha. Imamo opširnu verziju, opširniju, imamo sažetiju verziju, sažetu verziju, kratku verziju, skraćenu verziju ovog haditha. Potpuna verzija ovog haditha nju prenosi Omer ibnul Khattab radijallahu anu a kraću verziju ovog haditha malo sažetiju, prenosi Ebu Hurera od poslanika sallallahu alayhi wa sallam ovu sažetju verziju kraću verziju zabilježe su Buhari i Muslim zajedno i Bukhari i Muslim zabilježe su kratku verziju tj. trivajat od Ebu Hurera koji je kraći dok je ima Muslim izdvojio se sa hadithom ili predajom verzijom od Omer radijallahu anu koja je opširnija Imam Buhari nije zabilježio predaj odomera, nego samo imam muslim. Najbolja verzija ovog haditha je najopširnija, a to je ovaj rivajet kod imama muslima. I to je rivajet kojeg je spomenuo imam nebovi u 40 nebovi haditha. Bog čega? Zato što je najsadržanija verzija. Rivajet Ebu Hurire je vjerodostojni, zato što ga zajedno bilježe i Buhari muslima, ali je sažetiji. Ne spominju se svi detalji koji se spominju u Rivaje Tomer. Dakle, bilježi ga i Buhari i Muslim, znači da je na većem stepenu vjerodostojnosti, nego predaja koju samo bilježi ima Muslim. Ali i pored toga i jedan i drugi hadith vjerodostojan. Tako da praktično svaki hadith koji je vjerodostojan radi se po njemu. To je govor poslanika s.a.v. Ali smo spomenuli samo kao napomenu, da smo izabrali hadith muslima zato što je on korisni, i opširni i po njemu ćemo raditi komentar po rivajetu muslima od Omera radinu zato što on opširni a druge dodatke iz drugih rivajeta kod Buhari muslima ili mimo Buhari muslima kod Ebu Dawuda, kod, kod Tirmidi i drugih spominjat ćemo uz komentar ako se neki dodatak bitni spominje u rivajetu Ebu Horere radijelohanju kojih zabilježi i Buhari muslim spominjat ćemo kroz komentar haditha Omera ovog rivajeta odomeru. Isto tako napominjaćemo i na koji su zabilježeni u drugim zbirkama mimo Buhari i Muslim. Kao rivajeti kod imama Abu Dawuda, Ibnu Huzeime, kod Ara Putnija i tako dalje. Da napominjemo, utkratko koje je značenje hadisa Džibrila? O čemu je riječ? Riječ je o tome da je Džibril došao i postavio nekoliko bitnih pitanja Allahom poslaniku, sallallahu alihi wa sallam. Pitao ga je o Iman. Šta je to iman? Vjerovanje. Pitao ga je o islamu. Šta je islam? Pitao ga je o ihsanu. Šta je ihsan? Ručinstvo. Zatim ga je pitao kada će nastupiti sudnji dan i pitao ga je da ga obavijesti o preznacima sudnjih dana. To je dakle rezime hadita Džibrina. Govor o imanu, o islamu, ihsanu i govor o sudnjem danu. I to je srž vjeri. Ovaj hadit je obuhvatio čitao vjeru. Kao što ćemo vidjeti. Inša Allah. Također, mimo toga, Džibril alejhi selam podučio je ashabe i drugim bitnim stvarima koje nisu vezane za vjeru. A tu su određeni adabi, određeni adabi, norme lijepog ponašanja. Jer je sve što se spomeni u ovom hadisu, kao što kažu islamski učenjaci, a na to ćemo posebno napomenuti, sve što se spomene u ovom hadisu je od propisa vjere. Zato što je na kraju ovog hadisa, kada je otišao Džibril, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ovo je bio Džibril" došao je da vas poduči propisima vjere. Što znači sve ono što se spomni u ovom hadithu od dolaska Džibrila do njegovog odlaska smatra se propisima vjere kojima je Džibril podučio ashab Allahov poslanika s.a.v. Obratite pažnju, od njegovog dolaska sve do njegovog odlaska. Sve što se spominje u ovom periodu od kako je Džibril došao, od kako su ga ashabi ugledali, pa do njegovog odlaska. Ubraja se u propise vjere, kojima je želio uzvišeni Allah da poduči putem Džibrila ashave Allaho poslanika s.a.w. A naravno na koncu i na sve, jer mi idemo za njima, mi njih slijedimo u tome. Oni su sjedoci Islama, oni su, dono, oni su prenosioci vjere i podučavanje njih je ujedno i podučavanje svih onih koji će doći nakon nakon njih. Prije nego što krenemo sa ovim uvodnim dijelom haditha, Želim napomenuti jednu bitnu stvar i podsjetiti sebe na prvom mjestu i druge i to je bio običaj učenjaka da svako malo ponavljaju i ističu i opominju i podsjećaju na to. A to je iskrenost u namjeri, nijet. Da čovjek očisti svoje nijet prilikom učenja znanja. Da očisti svoje nijet prilikom učenja znanja. Jer je iskrenost u namjeri sebe primanja kabula djela. Zbog čega učimo Allahu vjeru? Zbog čega učimo propse vjeri? Šta nam je cijen? Cijen nam je da se približimo uzvišenom Allahom. Sa istim nijetom sa kojim klanjamo namaz i postimo Ramazan i dajemo zekat, sa istim nijetom učimo vjeru. Jer ovo znanje nije kao znanje o medicini, o ekonomiji i tome sl. Ovo znanje je sveto znanje, posebno znanje, božanstveno znanje koje dolazi od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I nije kao ostalo znanje. Ovo znanje te približava uzvišenom Allahu, Ovo znanje ti odlakšava ulazak u džernet. Preko ovog znanja upoznaješ svoga gospodara i njemu se približavaš. Dolaziš do suštine svoje vjere. I ovo znanje je uz Allahom pomoć i štit. Brana između tebe i zablude. Štit sa kojim se štitiš od šetana. Oruže koje koristiš protiv Svega što te može odvesti sa pravog puta. I što je veće iskušenje, i veće smutnje, i veće fitne, to je potreba za znanjem veća. Zbog čega? Zato što je znanje štit, oružje. U vremenu kada su veliki nasrtaj na mu'mine, napad, sa svih strana, udar iman, udar čast, udar bogobojaznost, čovjek mora da se naoruža, mora da se napaja, da bi mogao ustrajati. Ne može se borti bez oružja. Vojska proti tebe ide, a ti nemaš imaš nikakvog oružja. A ovdje imaš ne samo jednog neprijatelja, desetine neprijatelja, stotine, hiljada. Imaš prvog neprijatelja u sebi, kojeg moraš pobijediti. Nakon toga moraš pobijediti svog šeitana. Imaš svoj nefs pa svog šeitana. Onda šeitana koji te napadaju, vojsko i blisa, koja te napada sa istoka i sa zapada, i sjevera i juga, od kojih se moraš odbraniti. A gdje su drugi neprijatelji? Od zavjednika, od pakosnika, od ljudi lošeg ahlaka od onih koji ti žele nauditi i tako dalje. Či imaš mnoge neprijatelje. Jedino oružje sa kojim se možeš boriti protiv ti neprijatelja je znanje. Ispravno šarijatsko znanje. Znanje o Allahu, njegovoj vjeri i poslaniku sallallahu a. Bez tog znanja nema ni bogovojaznosti, bez tog znanja nema ni pravednosti, bez tog znanja nema ni čednosti, ni čestitosti, ni ustrajnosti. Čovjek ako nema znanja, trudi se i umara na kraju bez koristi. Klanja posti i badeti, na kraju se ispostavi da je pogrešno radi. Ili sve to radi na ispravan način, ali ga šetan zabara da ne bude iskren u tome. Da li se želi istaći na drugima, to koristi kao način da se uzdigne iznad drugim, Allah mu dane malo inteligencije, pa možda nije uspio na drugi način da se istakne među ljudima, pa želi na taj način. Ili želi... Da ga drugi spominju po bogobojaznosti, da mislije da on je bogobojazan, da je on učen, da on tako dalje. Na razne načine šetam prilazi ljudima kada je u pitanju nijete. Zato su islamski učenjaci neumorno ukazivali na ovo i napominjali. Iskrenost, iskrenost, iskrenost. Nemoj se umarati. Kako kaže Ibnul Dževzi, imam Ibnul Dževzi, je bol faroč. Ida lem tuhles, fereteta. Ako nisi iskren, nemoj se umarati. Džabije se umaraš. Nemaš hajra u tome. Ako nisi iskren, džab Umaraš se, trudiš se, provedeš možda 10, 20, 30 godina života da bi se nešto dokazao nekom i na kraju bez ikakve koristi. Ni imati od toga koristi kod ljudi, a što je najgore neće imati kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi sallamu hadithu djundeba kod Buhari muslima men sema'a, sema'a Allahu bihi وَمَنْ يُرَايْ يُرَايِ اللَّهُ بِهِ Kaže, onaj ko se pretvara Allah razotkrije njegovo pretvaranje. Allah učini da to njegov pretvaran ljudi razumiju. Da prepoznaju da nije iskren u tome. Ko želi da se čuje o njemu. Men sema, Koji želi da se priča o njemu, da se čuje o njemu nešto dobro. Ne želi iskreno, ne radi to iskreno radi Allaha, nego da bi se čulo. Udijeli sadaku, pred drugima, ne bili oni pričali. A kako je on udijeli. Allah dadne u srcima iskrenih vijenika da osjete da to nije iskreno. Iako on u vanštini, ne znaš ti što je u njegovom srcu. Ne znaš što je u njegovom srcu. Samo zna, gospoda, svih srca. Ali tiš ne postigne svoju korist. Ne postigne ono što je želio da postigne sa tim. Ne bude od toga koristio. Isto tako ko radi pred drugima da bi se vidjelo njegovo djelo. Allah ne da se vidi. To je da se vidi da nije iskren u tome. Zato nema izlaza osim u iskrenom odnosu prema uzvišenom Allahom. Da očistiš nijet i da iskreno činiš djelo radi Allaha, pa ako Allah dadne da se nešto pročuje mimo tvoje želje i zadovoljstva, pročuje se nešto od tebi dobro, Inshallah taala nećete to štetiti. Kao što je Poslanik sallallahu alejhi upitan kod imama Muslima hadis o čovjeku koji radi dobra djela u rivayetu drugom kod Ibnu Maji kod imama Ahmeda kaže iskreno ima Laha i radi. Radi dobra djela iskreno ima Laha. Pa ga ljudi potom će spomniju. Uradio je djelo iskreno radela, pa ga onda ljudi spominju potom. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve selam tilka ajilu busra almu'min. To je prije vremena radosna vijest za Moumina. To je prije vremena radosna vijez za mumina. To jest Allah ga obraduje sa lijepim govorom o njemu prije vremena. Šta znači prije vremena? Znači nagrada ili vrijeme kada dolazi nagrada za dobra djela, nije dunjavnika, nego na ahiretu. Ahiret je vrijeme kada sudnji dan je dana kada, kada će iskreni biti nagrađeni za svoju iskrenost. Kako kaže uzvišeni Allah. Hada je umu jenfe'u sadiqina sidopomu. Ovo je dan u kojem će iskrenima njihova iskrenost koristiti. Ovo je dan, uzvišeni Allah kada presudi, kada niko neće govoriti osim on, tabaraka wa ta'ada, i kome on dopusti, kaže ovo je dan na kojem će iskrenima koristiti iskrenost. Na dunjalku možda i nije koristila iskrenost. Iskren radi, djela iskreno u ima Laha, vidi kako drugi koji su gori od njega, oni su ispred njega u dunjalku. Ljudi možda po dobru spominju, govore o njima dobro, Ističu ih u prvom planu, sva svjetla su uperena prema njima i tako dalje i tako dalje, a on nikoga ne spomeni i poče. Sakriva svoja dobra djela. Trudi se da niko drugi ne zna za ono što ne treba da zna. Iskreno radi Allaha radi, trudi se, čuva se i nikoga ne spomeni to dobro. Na Dunjaluku nema nagrade. a Allah nekom dane nešto od nagrade, to je zbog koristi za njega. Možda kao posticaj, možda kao vid ohrabrivanja i tako dalje dok nagrada dolazi na hiratu. I nije pravilo nekada čovjek uradi iskreno dijelo u ime Allaha i onda Allah dadne da se to pročuje i da ga ljudi potome spominju. To nije pravilo da će svakom se to desiti. Nego čovjek nekada uradi pa mu se to desi. Inša Ta'ala ako mu nije to bio cilj se ne obazire na to i nema smetnje da mu bude dragog se pročuje, ako mu nije nijet bio kada je činio to dobro dijelo da radi zbog toga. Nećemo Inša Allah Ta'ala štetiti. Ali ne da čini dobra dijela, I da čeka da se to pročuje. Sakriva sva dobra djela, a ne bilo se pročulo. Čuo je da će Allah otkriti dobra djela ono koji radi iskreno. Ko sakriva dobra djela, Allah i otkrije na kraju. Pogrešan nijete. Radiš iskreno ima Allah, pa ako se nešto čuje, Inša Allah, ta'ala neće ti štetiti. ne da radiš da bi se čulo. Radiš iskreno radi Allah. Pa na sudnjem danu doće naplata. To je dan u kojem će iskreno iskrenost iskreno Prije toga ne nemoj očekivati. Očekuje na dunjalku, Kada uradiš dobro dijelo da te kamenjem gađa, uradiš dobro dijelo da te ubiju zbog toga. Nemo očekiva da te nosaju na rukama i da te tapšu po ramenima i da se najbolje o tebi govori. Očekuju da će sve najgore o tebi govori, zato što si uradio dobro dijelo. Jer većina ljudi je u zablu. Šetan ne roba koji je pokoran uzvišeno volao. Najteže mu pada rob koji je iskren, onaj koji nije iskren, šetanu drah takav rob, čini što više dobrije dijela, pusti ga. Olakšamo da čini dobra dijela da bi on sutra pokvario sam sebe. Trudi se, trudi se, trudi se, svašta nešto uradi, prestigne i druge i na kraju sve pokvari se. Pohvali se. Počne se isticati, ja sam to, ja sam ovo, ja sam vako, ja sam nako. I šuplja kesa. U nju stavlja, ono ispada s druge strane. Nego dobro djelo kada učiniš, pritegni ga, zaviježi ga, ne daj da ti pobjegne. Ne daj da ti pobjegne dobro djelo. Dobro djelo brzo pobjegne od čovjeka. Na razni način ga može pokvariti. Hemp što ga može pokvart svojom neiskrenošću, hem ga može pokvart, ako se pohvali sa njim, Allah je zabranio, onda ja tu zekujem fuseku, nemojte sam se hvaliti. Allah najbliži znak koji je Bog obojaza. Može ga pokvarca sa omalovažavanjem drugih, sa ohološću, a može ga pokvarca drugim lošim dijelima, koja će poništiti njegova dobra djela. Isto kao što dobra djela poništava i loša, tako isto i loša poništava i dobra. Nije upropaštavanje dobrih djela samo kada kufr. Imaju druga koja dobra djela i punuštavaj ih, unuštavaj. Poznamo to je svima što je Allah rekao za dizanje glasa u pristupu poslanika sallallahu lisa. La tarfa'u aswatakum fauqa sauti nabiji wala teđharu lahu bil qawli ke jahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalu wa antum la tešru. Nemojte dizati svoj glas iznad glasa poslanika sallallahu lisa. I nemojte glasno sa njim razgovarati kao što među sa mnom razgovarate. Kao što razgovarate jedni sa drugima da vam ne bi dijela bila upropaštena a vi niste ni Ne neprimjetno vam dijela budu upropaštene digne glas samo iznad glasa poslanika samo samo samo iako to nije dijelo kufra nije dijelo ko izvodi iz islamu ali poništava, propaštava dijela I zato Selef se bojao da ne upropaste svoja dobra dijela da ne upropaste čuvali su svoja dobra dijela, sakrivali ih čak imam Ahmed kao što spominje imam Ibnul Qayyim Rahimullah, prenosi od sina od imama Ahmeda, ne on direktno, nego prenosi iz drugog dijela, da je sin od imama Ahmeda upitao imama Ahmeda o ženitbi. Kaže imam Ahmed, u ovom vremenu čovjek ako nema imetka treba se zadužiti i oženiti. Treba se zadužiti, uzeti dug i oženiti. Kaže, kamo sreće ako ima dvije žene da se spasi. Ovako kaže. Kamo sreće ako ima dvije žene da se spasi, kaže, možda pogleda Jedan zabranjeni pogled i budu mu propaštena svadila. Samo zbog jednog pogleda. Kaže budu mu propaštena svadila. Kako to? Zato što može ga tu odvesti da pogleda drugi put, jer jedan pogled v... zasme vuče drugi pogled, tako da zbog jednog pogleda povučete pogled na drugi put, pa treći put i onda se navikneš da gledaš ono što je haram. I svaki dan stotine grijeha na sebe na tovariš, a nisi ni svjest. I vamo samo poništavaš sva dobra djela. Grijesi, potiskuju dobra djela, isto kao što je dobra djela grije. I postane ti grije. Nešto što je normalno. Ne osjećaš poteškoću zbog toga. Grijes su opasni. Ne zna čovjek kada mu srce može se okrijenuti. Ne zna kada mu se srce može okrijenuti. Zato uz Allahom, subhanahu wa ta'ala, pomoć ono što te čuva i štiti jeste znanje. Spoznaj uzvišenog Allaha. Rad po Jer ne može se čovjekov iman povećati osim u znanje. Ne može se povećati. Imamo znanje ili neznanje. Imamo znanje ili džahelne znanje. Uznanje se iman povećava, raste, a uz džehrne znanje smanjuje. Osnova svega je znanje. Znači iskrenost u znanju. Iskrenost. Da ovo znanje koje se uči, uči se samo zbog uzvišenog Allaha. Ni radi čega drugog. Ni radi čega. Znači ni diploma, ni ugled među ljudima, ni pozicija, ni pohvale i uzdizanja. Ništa. Samo radi Allaha želiš zadovoljstvo uzvišenog Allaha nikoga drugog i ništa drugo. Ono što ti dođe popratno ne smeta. ali ne da ti to bude primarni cilj, da to nije ti što učinjem znanje. Je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, hadis koji ga zabilježi imam Abu Davud, od Abu Hurere Allahu anhu, kaže men qadab al ilme mimma yubtagha bihi wajhullah, la yatlubuhu illa li'arad min ad-dunya lam yajid 'urf al-jannah bude učio znanje koji se Ne uči osim zbog Allahovog lica. Šta znači to? Znači znanje koje te približava uzvišenom Allahom. Men talebel ilme mimma yubtega bihi vođhullah. Ona ko bude učio znanje sa kojim se traži, traga za Allahovim licem. Dakle, znanje sa kojim želiš da zaradiš gledanju Allahovog lica. A to je širijetsko znanje. Ne uči ga. Ne uči to znanje osim zbog neke dunjaločke koristi. Illa li aradin minet dunje. Ne uči ga osim zbog neke dunjaločke koristi. Lem znao je dženetom dana kıyame neće osjetiti miris dženetan su njim dan neće osjetiti miris dženetan su njim nam nije da neće ući u neće osjetiti miris dženetan taj velika prijetnja koja se spominje u ovom hadisu i velika opasnost šta znači iskrenost u nijetu? kako čovjek da prepozna da li je iskren ili ne imam ahmed ibn muhammad Govorio je svojim učenicima la ajidu shay'an ya'dilu al-ilma liman sahhat niyatuhu Ne znam da se nešto može porediti ne znam da se nešto može porediti u vrijednosti sa učenjem znanja šarijerskog. Ali za onoga koji ima ispravan nijet. Kaže, ne može se ništa porediti od dobrih dijela sa učenjem znanja. Ni dobrovu, ni namaz, ni post, ni, ni sadaka, ni. ništa se ne može porediti sa učenjem znanja. Uvode se misli na dobrova ne bavit. Kaže, ali za onoga koji iskren, koji ima ispravan nijet, ispravnu namjer u učenju znanja. Pa su ga upitali kako da mu bude ispravna namjera ili šta znači ispravnost namjere pa kaže وان وان kaže da zanijeti sa učenjem znanja da uzdigne neznanje od sebe da udali neznanje od sebe i od drugih i da bude ponizan. da bude ponisan na prvom mjestu da poduči sebe da ne bude neznalca da nauči propise Allahove vjere da Allah obožava na znanju a ne na, da bude slijepac. Da se povodi za drugima što mu drugi kažu, tako ja Ne. Allah obožava sa znanje. Dakle, da zanijeti, da od sebe otkloni neznanje, ili samo od sebe, da bude otkoristiti samo sebi, ne. Da otkloni od drugih. Da prenesi to znanje drugima. I da bude ponizan. Šta znači da bude ponizan? Da se ne oholi sa tim znanjem. Kada nauči znanje, da ne koristi to znanje da ponižava druge. Da se oholi. Da se uzdiže na drugima da ponižava drugi, zbog čega, zato što je ono učeni. On ima znanje, drugi nemaju, i onda poklapa ih. Kogodo ćeš, nisi na tom stepenu da sa mnom razgovaraš. Nego da bude ponizan, je to vada. Od riječi, vada še i en, jada uhu, spustiti nešto. Kada nekom želiš da kažeš, spusti knjigu, daj kitab, spusti je dole, spusti je. Še i vada, u arapskom jednog, kažu nešto mizerno, spusteno, Et od toga je, en jete da sam sebe spusti. Da se ne ovoli sa znanjem, da se ne uzdižeš sa znanje. Što imaš više znanja, trebaš da ideš prema dole, a ne prema gore. Jer su najponizniji ljudi, oni koji su najbogobojazni. A najbogobojazni, oni koji se najviše boje Allah, su učenjaci. I zato Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, govorio je, učenjak treba da uzme pjesak u ruku i da prospje sebi po glavi, da se ponizi, ne da ponižava samog sebe. Jedno je ponižavanje, a drugo je poniznost. Poniznost je da čovjek sam sebe spusti. Da sam sebe spusti, ne da glumi poniznost. Da bi drugi pričali o njemu da on skroma, ne. Nego istinski da tako osjeća se u srću. Zato što je u osnovi takav. Ne da glumi poniznost. I ne zaslužeš osim da budeš ponizan. Zbog čega da se oholiš? Pred kim da se oholiš? Čime si zaslužio da se oholiš? Da se uzdrižeš na drugim. Kako se može neko ohoditi pred Allahovom veličinom? Obični Allahov rob ne možeš sebi korist pribaviti ni od sebe štetu odklanti. Ništa ne možeš. Ne možeš ništa, želiš da ljudi ljube ruke, da ti peru noge, nego da budeš Allahom rob, ne da robuješ svojim strastima ili dunjalkom. Da ljudi koriste znanje da bi se uzdigli dunjalki na drugim. Koristi znanje da bi se zbrinuo, da bi se obezbedio. Ne, nego znanje se uči radi Allaha, da bi postigao stepen kod uzvišenog Allaha, da bi imao nagradu kod njega. Šta ti koristi? Pohvala ljudi, šta ti koristi diploma, šta ti koristi a te ljudi stavio na, na, na veliku fotelju, hoće ti to koristiti od uzvišenog Allaha? Ako imaš ovu ilonu titulu, neće ti ništa koristiti. Na svojnjem dan ćeš doći go, neobrezan, neošišan, nepodrezan, go ćeš doći. Kao što kaže poslanik sam sam, biti proživljen na dan, goli, neobrezan, bez, bez obuće. Proživljen onako kako se prvi dan došao na, na Dunjalog. Nema osim dobro djelo ili loše djelo. Samo je to je što koristi. Što si na dunjalku imao novca, što si imao da što si imao časti, što si imao pozicija, diploma, ništa ti to neće koristiti. Ama baš ništa. Može ti samo štetiti. I mjetak ti može štetiti. Imaćeš teži obraču. Kao što kaže Ebu Zar. Ko, ko posjede dva dirhema, imaće teži obraču na sunje danu od onoga koji ima je samo jedan dirhem. Valjati odgovarati za dva dirhema. Prima tome, ispravnost u namjeri jeste da čovjek uči znanje da ne bi bio neznaca, da nezn bi na znanju, da bi bio na pravom putu u ima Allaha uči i da sa tim znanjem bude ponizan da ga to ne odvede ka tome da se uzoholi, da se uzoholi. naučio je, možda mu je nije bio da nauči zbog sebe, da otklune osebene znanje da prenosi drugima znanje ali onda ga šetan ovde prevari krene, krene i onda preleti, preskoči i onda se uzoholi i onda tu dolaze belaje jer učenjak kojem ne koristi znanje on je poput šetan On je popočetan, a to iskren učenjak, ne samo učenjak, iskren mu'min, vijernik. Ne vidi da je on poseban na drugim, da ima neku kod sebe posebnost. Šta više, kada izađe, ode u džamiju, misli da je on najgori od svih. Ne vidi sebe da je bolji od ovog ili od onog. Sebe posmatrako da je gori od svih ostane. Ne znao će li mu Allah primiti dobro djelo ili ne. Porani u džamiju dođe prvi, a misli da je najgori. Da onaj ko je došao zadnji u džamiju, da je bolji od njega. Kada vidi da, da čini sežnu, Onda Allah primio u se što se učini, možda Allah primio va namaz za meni, nije primio. Po cijeni sva dobra djela, Allahu min almuttaqin. Allah navodi primjer Kabila i Habila, dva sina Adema, kojima je naredio da prinesu žrtvu, da zakolju kurban, fatuqabila min ahadihima wa lam min alakhir. Pa bi primljeno od jednog a ne bi primljeno od drugog. jedan i drugi su otacim istin. U vanštinu su radli isto djelo. Jedan i drugi su zaklali kurbani. Jedan zaklali kurbani, drugi samo nije ne, ne, I jedan i drugi su zaklali kurbani, prvi i drugi. Pa bi primljen od jednog, a ne bi primljen od drugog. Šta je rekao? Znaš šta, Allah prima samo od Bogu bojasni. A prijima od Bogu bojasni. I onda razumije, od čega su mnogi od Selefa govorili, da znam da mi Allah primio jednu seždu, ne bi se više bojao. Samo da znam da mi Allah jednu seždu prijme. Jer ako ti je Allah jednu primio seždu, nema za tebe brige, tu kabul jednu kranci. To. Samo da znam da mi je Allah ukabulio jednu sreštu, bio bi sretan. Šta to ljude navede da da se uzoholi i da se zanesu sa svojim dobrim dijelama? Kojim ba dobrim dijelama? I kakva imaš dobra dijela? Šta imaš? Čime se možeš pohvaliti? Kaže poslanik s.a.v. čovjek klanja namaz, pa od njegovog namaza bude primljen čitav namaz. Ili pola namaza, ili četvrtina namaza, ili petina namaza, ili šestina namaza, ili sedmina namaza, ili osmina, ili devetina, ili desetina namaza. Dva rekata klanjaš, možete biti primjeni. Čitav namaz, a može ti biti prijen samo jedna desetina namaza. Dvojica stoje u saf, jedan do drugog, isto oklanjaju za istim imamom u isto vrijeme. Razlika između njihovih namaza kao razlika između besa i zemlji. Zbog stanja u njihovom srcu, kaže Šijek on Islam ibnute imije. Sretan je onaj, sretan je onaj kome bude primjeno pola namaza. Je, većina ljudi od svog namaza nemaju sve jedan mali udija samo. Klenja namazal malo, samo ostanimo od namaza. Kad je sretan, on ako ima pola namazak, taj je uspio. Zato čovjek, kada uči znanje, da sa znanje bude ponizan. Da uči znanje da radi po njemu. Da bi od sebe otklonio neznanje i od drugih. Bio si na predavanju, zapiš nešto, nije došao samo da slušaš, nego da naučiš. Da naučiš. Ne možeš naučiti bez pamćenja. Kada ti je Allah dao pamćenje, maša Allah, blagodat od uzvišenog Allaha, dar, počast, sve što čuje Alhamdulillah. Inša Allah za dvije, tri godine imamo novog šeha Islamu koji će preporu da napravi umetu. Ti Allah dao takvo pamćenje da sve zapamtiš što trebaš da zapamtiš bez ponavljanja, bez obnavljanja, To je velika počas, veliki dar, otkrovljenje za ovaj ummet u ovakvom vremenu. Pogotovo u vremenu kad, u kojem mi žijemo. Ako ti Allah nije dao takvo pamćenje, takav razum, onda kao što već, većina nas prosječno više zaboraviš nego što zapamtiš, onda barem uzmi nešto zapiš. Eto, ako već nisi zapisao, nemaš para da kupiš oloku i papir, zapamti nešto na dres. Koncentriš se dvije, tri rečence, zapamti, i onda se isključi, nemoj više ništa slušati. Ponavljaj, do, do kraja dresa u sebi, jedan hadis, dva hadisa, izađeš sa dersa, prenesi drugima. Nemoj da to znanje ostane kod tebe. Prenesi, zapiši. Danas imamo, alhamdulillah, ovih medija, mreža, paukovih i ostali. Možeš da... Preneseš lahko drugima, da pošalješ u grupu neku poruku, da objaviš negdje, da preneseš svojoj porodci kada dođeš kući, da područiš svoje dijete. Nemoj da znanje ostane kod temu. Budi jedan u lancu prenosilaca. Prenesi ovu vjeru drugima, jer je to od ispravnosti nije ta učenju znanje. Prenesi znanje, radi po njemu, da bi Allah dao bereketa u njemu. Zamislite samo koliko nagrade ima onaj... Ko te je podučio sura El Fatiha? Ko te je naučio sura El Fatiha? Većina nas se ne zna koga je naučio sura El Fatiha. Većina zna da je naučio, pretpostavlja da ga je mati ovaj, pretpostavlja da ga je deda ovaj. Ne zna koga je naučio sura El Fatiha. Koliko dugo klanjaš? Možda 20 godina, možda 30, ne, 10, nije, 5 godina, nije bitno. Svaki dan minimalno 17 puta proučiš sura El Fatiha. Koliko sura El Fatiha ima harfova? 17 puta, da. I tako godinama. Ko ima nagradu za to? Ona ko te podučio sura El put. Ti se nećaškoj. Ne Jel djed, jel nena, jel mat, jel e, efendija, ne Većina nas se koga je naučio surat fatiha. Taj koji te je podučio ima nagradu za svetu. Svetoš, sve što ti radiš do smrti, možda 30, 40, 50, 70, 80, 90 godina klanjaš, pa daš Allah na svešću. Na svakom rekati proči surat fatiha. Onaj ko te je prvi podučio surat fatiha ima nagradu za sve te harfove koji je ti proučio. A tebi se neću manj tvoja nagrada. Ti imaš nagradu za svoje ali on ima nagradu zato što te podučuje. Tako isto i ti, Allaho robe, kada naučiš nešto i preneseš drugima, on radi po tome, prenese svojoj supruzi. Sutra supruga prenese njenom djetetu, to djete prenese drugom. Nekada 10, 20 generacija ti is bio prvi u lansprenoslanca. Prenio se to znanje, podučio. Možda si negdje napisao neki status ili objavio negdje i to se proširi dođe i do istoka i do zapada. Desetine, stotne hiljada ljudi pročitalo onaj prvi koji napisao ima nagrad svi oni koji su početali. Vidite koja je blagodarno i počast znanja za onog koji to razumije. Zato nemoj da znanje ostane kod tebe, radi po njemu, učvrsti to znanje sa rađenjem po znanju i sa prenošenjem znanja. Ne da tumačiš sad ti otvoriš knjigu tefsira, ne razumiješ pa tumačiš tefsir, ne. Prenesi ono što jes naučio ispravno drugim. Kao što kaže poslanik sallallahu sallam, prenesete od mene pa makar jedan ajet, pa makar jedan Ajet. Allah prosvjetlio, učinio svjetlijim lice čovjeka koji od nas čuje neki govor, od njega alih salatu wasalam, pa ga prenese onako kako je čuo. Jer možda onaj koji prenosi znanje i ne razumije ga, možda ga prenese i dostavi do onoga koji bolje razumije. Prenesi, prenesi. Moramo kod sebe stvoriti naviku da znanje zapisujemo i da učimo. Zamisli, možda si u životu do sad bio na 500 predavanja. Znam si da se na svakom predavanju zapamćio samo jedan hadith i zapisao. Znao bi sada 500 haditha, učenjak, ali 500 haditha ne znam. Samo da si jedan hadith ponio sa svakog derca i naučio. S samo je riječ o navci. Da čovjek ima naviku da stvori kod sebe radu na kada dođe na derc, da zapiše nešto pa makar jedan hadith je, i da dođe i ponovi, treba pola sata samo, ponovi stotinu puta haditha jednom dva, pa tri, pa četiri, stotinu puta za lavu pomoćnišega za zaboravcu. Iako ga zaboraviš, brzo ćeš obnoviti. Brzo ćeš se sjetiti. Ali ono što je običaj danas i to je sebeb zbog čega nam je ovakvo stanje, da ljudi dođu na predavanje i sjede ne na spužvama, nego na ušima. Kod nas kažu sjedni na ušima, šta znači sjedni na ušima? Pa potrudi se da ne čuješ ni ono što ti treba da čuješ. Nađi dobru poziciju za drijmanje na dersu, da ti ništa ne fali i onda neko pričaova šta ima da odpriča, ja to znam. Hajmo mi kafu Čeka nas posle pridana. To je najbitnije da se kafa popije, da se to šta progovori malo, da se promuhabeti muhabeti i to je to. Če prešlo u običaj, To treba da bude i badet. I badet? Da dođe na dres, uzme abdest. Uvuče najljepšu, najljepšu odjeću kao što će dođi hadith Gibrino. O tome ćemo govoriti i šalim. Namirše se, najbolji miris. Ima Malik je imao džube koji je koristio kada bi citirao i prenosio hadithe, kada bi prenosio muhatu. Znate koliko je to džube koštalo u današnjem v Vrijednost pola miliona. Obuče to džube samo na predavanje kada ide. To je sve to za njih bilo. Kada haditha citira, nema da nije pod abdest, uzme abdest, namirši je se okupas. Ima Buharija prije nešto bi zapisao jedan hadith u svom sahihu, okupas. Nije samo abdest, oku pa uzme gusu. Potpuno se očisti, okupas i onda uzme napiše hadith. Zato mi dan, danas go, sa Buharijom se druži. Nema minute na Dunjalko da se ne spomeni imam Buhariju. I Muslim, i Ibn Tejim i ovaj i Koliko ima Ashaba, sallam, koji su samo prenijeli jedan hadith, koji je jedan od najbitnijih haditha. Samo jedan hadith. Ili nekoliko haditha. Nije prenio 500, 1000 haditha. Jedan hadith prenio, ali taj hadith je potreban svakom momentu. Hadith koji govori, na primjer, bitan detalj u namaz. Samo jedan hadith prenio. Toliko od njega. Alako kada je iskren, Allah da ne bih rekata u tome. Jedan hadith prenio, a taj hadith stotinama godina, 1500 godina, se komentarše spominje se kogod citira je taj hadith kaže radi Allah Allah bio zadovajan ovo znanje je plemenito znanje i će ga postići osim ljudi koji su plemeniti koji daju tom znanju mjesto koje mu pripada koji daju tom znanju mjesto koje mu pripada ovo znanje se ne uči uz ohonost uz umišljenost uz nadmenost nego se uči uz poniznost uz skromnost uz iskrenost mora se čovjek umorići također Daju لا يستطاع العلم براحت الجسر Znanje se ne može postići uz odmorno tijelo. Ne umoriš se, hoće znanje da imaš. Ne može to. Ne može to ni kad te je pitam, jer rijetko znanje nije bilo koje drugo. Ne možeš naučiti ni jednu nauku osim ako se umoriš. Kao kod nas kažu da to. Ne može. Mora. Moraš se umoriti, moraš putovati, moraš žrtvovati se, odvajati, ulagati svoj metak, žrtvovati svoje vrijeme, svoju svoje zdravlje, <gled> zapostaviti možda nešto što te dražni i moder štaču da će alat drugo. Bitno je da nije derspobina moj bilo koji razlog da imaš, evo ga razlog da ne ide na predavanje. Super, poklopilo se. Sve odgađaš. Kada Allah vidi u tvojom srcu zalaganje, trud, iskrenost, žrtvu, da ti Allah dadne znanje. Kao što se predstavljaju od, od Zuhrija i od imama Buhari i od drugih, da su govorili, znanje, ako mu se posvijetiš u potpunosti, ako mu se u potpunosti posvijetiš, dadneš sve od sebe, onda ti samo malo sebe dadne. Sve dadneš od sebe, samo ti malo dadne. Ako se ti njemu malo ništa ne dadne. ne otvorit se ni malo. A ako se u potpunosti posvijetiš, dadneš sve od sebe, onda samo malo znanja dođe. Nastavit ćemo iša Allah ta'ala sljedećem predavanju sa druženjem ovaj hadith, hadith Džibrilah, a.s. molim uzvišenog Allaha da nas obdari sa koristnim znanjem i sa radom po znanju i molim naša ta'ala da oprosni naše gdjeje, da prekrije naše stramote, da popravi naše stanje, da nam i svi muslimanova podari blagostanje Imonimo ga subhanahu wa ta'ala da učtosti naše stope na pravom putu da sačuva nas fitni i smutni iskušenja koja ne možemo ponijeti, ala najbije zna salavate i selamom donosimo na Allahov poslanika Muhameda i njegovu časnu porodicu